Europeism förknippas ofta med ord som hatare, hatgrupp, citationstecken, "komma", schatal. Är detta rimligt? Nej, det är inte rimligt. Varje grupp må var den en måvare hatar någonting eller någon. Andra grupper märks inte som hatsituationsteckengrupper, etc. Varför ska vi urskiljas och utpekas så här? Vi existerar inte av hat mot andra grupper. Vi existerar av kärlek till våra egna.